Cine este de fapt Eusebiu Burcaș? Eusebiu Burcaș este antreprenor și investitor. Eusebio a lansat prima afacere în anul 2 de facultate. A muncit pe piața de capital, a muncit foarte mult în vânzări, iar din 1999 s-a lansat pe piața de consultanță în management și ulterior pe piața de training. Eosibie este fondatorul primului program de educație financiară, program independent de educație financiară din România, Burcash Managementul Banilor. Eosibie este de asemenea un cetățean al României, a cărui uh, misiune este să-și uh, ajute conaționalii să înțeleagă mai bine procesele finanțelor personale și, de asemenea, să se ancoreze mai concret în mecanismele economiei de piață. În principiu, acesta este Iusebiu Burcaș. Care au fost elementele principale care au contribuit la succesul tău profesional? Elementele care cred că au contribuit fundamental la succesul meu personal până în acest moment sunt legate în primul rând de educația pe care am primit-o acasă din partea părinților mei, cărora le mulțumesc, în special a mamei mele, care m-a îndemnat cu persuasiunea să spun așa, părintească, să citesc. Cred că pe lângă toate studiile efectuate și toate cursurile la care am participat, faptul că am fost autodidact și faptul că biblioteca mea personală în momentul ăsta numără peste 1500 de volume din zona de business și nu numai. Cred că toate astea au fost cheile succesului personal. De ce consider că finanțele personale sunt importante în educația fiecărui cetățean? De ce cred că finanțele personale sunt importante pentru fiecare cetățean al României? O spun asta la fiecare curs și la fiecare conferință la care particip. Finanțele personale sunt importante pentru că cunoașterea elementelor și a principiilor finanțelor personale ne permit să evităm catastrofe financiare care ulterior ar uh, necesita foarte, foarte mult timp pentru a putea fi uh, surmontate. De asemenea, cred că o bună cunoaștere a principiilor uh, finanților personale ne pot pune în postura de a dobândi într-un uh, orizont predictibil acea stabilitate sau cum spun eu, sănătate financiară pe care fiecare dintre noi ne dorim. Acum, în ceea ce privește principiile de bază ale finanțelor personale pe care cred că fiecare persoană ar trebui să le dobândească și să le cunoască, acestea pornesc în primul rând de la niște lucruri fundamentale pe care le găsim în cultura poporului român și anume principiul economisirii sau principiul neîndatorării excesive primul rând. adică nu te întinde mai mult decât îți este plapua pe de altă parte cred că oamenii trebuie să învețe că Finanțele personale sunt un aspect extrem de relevant în viața lor, la fel de relevant cum este cariera, la fel de relevant cum este școala sau la fel de relevant cum este viața spirituală. Din acest motiv trebuie să alocăm timp și să dedicăm timp personal pentru înțelegerea conceptelor de finanțe personale. Care sunt principiile de bază din finanțele personale pe care trebuie neapărat să le cunoști și să le aplici pentru a putea să ai succes din punct de vedere financiar. Controlul intrărilor și a de numerar în cadrul bugetelor familiei, cred că sub forma unui buget personal sau sub forma unui cash flow, reprezintă fundamentul, principiul de bază în ceea ce privește educația financiară pe care fiecare dintre noi te să o avea. În altă ordine de idei, cunoașterea instrumentelor și a vehiculilor investiționale pe care le avem la dispoziție pentru a crea valoare și a ne crește averea sunt de însemenea elemente extrem de relevante în ceea ce privește finanțele personale. Care sunt resursele recomandate de tine? din care un tânăr poate să învețe finanțele personale. Mă refer la cărți, reviste, internet și alte surse. În ce privește resursele pe care eu le recomand oricărei persoane care își dorește să fie educate din punct de vedere financiar, aș porni exact cu ce am început și eu, cu cărțile excepționale și foarte bine scrise pe înțelesul tuturor, scrise de către Robert Kiyosaki menționez aici uh, Tată Bogat, Tată Sărac alături de Cadranul Banilor uh, Profețiile Tatălui Bogat și alte, alte cărți uh, pe care le puteți găsi uh, în editora Curta Vechie scrisă de către Robert Kiyosaki În alte ordine de idei uh, am uh, citit cu deosebită plăcere cărțile domnei uh, Sue Zorman care este, din punctul meu de vedere, un pic mai uh, pragmatică și mai aplicată către chestiuni uh, practice și legate de fiscalitate decât uh, Robert Kiyosaki. În alte ordine de idei, uh, audiobook-urile și cărțile expertului Napoleon Hill sunt de asemenea niște elemente fundamentale în ceea ce privește educația financiară a oricărei persoane. Menționez aici cu, cu mare drag și cu foarte mare plăcere blogul prietenului meu de acum, pot să spun Luca Dezmir, milionarumioritic.com care reprezintă una din sursele principale de documentare și pentru mine în acest moment datorită modului direct și foarte Punctual în care, în care Lucas scrie. De asemenea, menționez ca, ca o resursă extrem de importantă în zona de internet blogul mint.com, care în fiecare săptămână, prin newsletterul pe care le trimite, reprezintă un exercițiu de educație financiară pentru orice nivel. Vă recomand de asemenea newsletter la Investopedia sau uh, newsletterele celor de la smartmoney.com, ca fiind niște resurse extrem de relevante în acest context. Și evident, uh, pentru aprofundarea sau uh, discutarea practică a ceea ce înseamnă concepte de educație financiară, instrumente de investiții, uh, instrumente de lucru cu, cu banii, uh, participarea la workshopurile și seminariile organizate de Echipa Borcash managementul banilor. Te rog să părtășești cu cititorii milionarului mioritic, cea mai puternică metodă, tehnică sau recomandare din domeniul tău profesional, care se ajute în mod practic. Cea mai puternică metodă care să ajute din punct de vedere profesional, pe indivizi să concretizeze obiectivele pe care și le-au fixat, cred că este acțiunea. Am constatat asta de-a lungul timpului prin prisma faptului că am întâlnit extraordinar de mulți oameni care dobândesc în timp expertiză, dobândesc experiență, dobândesc cunoștințe. Au abilități foarte bune în a face anumite lucruri, însă din vari motive aceștia nu reușesc să-și fructifice toate aceste, să le spunem, avantaje competitive, pentru că îi împiedică să pornească la luptă, tocmai temerile pe care le-au, fricile cu care se întâlnesc și așa mai departe. În concluzie, cred că cea mai importantă și cea mai puternică metodă care va ajuta pe oameni să-și atingă obiectivele indiferent în ce sfera se vor afla ele, este acțiunea punctuală și concretă. Do it now! care este mesajul tău pentru tinerii care pornesc în viață? Ce trebuie ei să facă pentru a obține succesul dorit? Cred că asta este cea mai grea întrebare. Să sumarizezi într-un mesaj personal o direcție pentru tinerii care pornesc în viață. Acum este destul de interesant de stabilit care este momentul în care oamenii pornesc în viață, pentru unii poate fi 12 sau 14 ani, pentru alții poate fi 22 de ani, dar oricum, întrebarea mi se pare extrem de provocatoare și voi încerca să focusez răspunsul meu pe câteva elemente cheie. Cred că este extrem de important ca acești oameni să funcționeze pe baza unor principii și a unor valori care să le fie extrem de clare și de la care să nu facă abateri niciodată. În altă ordine de idei, cred că este de asemenea foarte foarte relevant ca oamenii să aibă obiective în viață să știe unde și încotro se îndreaptă în conformitate cu valorile și principiile pe care ei își construiesc viața și în ultimul rând cred că acest mesaj ar trebui să pornească de la nevoia de muncă și disciplină tot ceea ce se întâmplă în societatea noastră transpiră posibilitatea și capacitatea de a obține venituri de a câștiga bani fără foarte multă muncă. Dacă veți analiza veniturile și dacă veți reuși să analizați modul în care oamenii devin sănătoși financiar sau chiar bogați, o să constatați că sunt foarte, foarte puține exemple de oameni care reușesc să devină bogați fără muncă. Cred că nemunca nu este o cale spre atingerea succesului. Din păcate, lenea și lipsa de implicare în ceea ce este în jurul nostru nu ne va conduce niciodată către succes. A fost o plăcere să fiu alături de voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi alături de Avantaj la Start. Cred în acest proiect și îl voi susține cu toată ființa mea de aici înainte. Vă mulțumesc! Eusebiu, îți mulțumesc și eu pentru interviu.